jakitean ditu? Bueno, batzuk. Ze gauza batzuk oiek, zer dira? Ba, bueno, ba, idazkera, kera du, ba, zelakoa garen, e, bueno, gure adimen aldetik, e, borondatea, portaera, osasun fisikoa eta psikologikoa, alako goza batzuk. Osasunaren beriare ere jakite duzu eta zertan erreparatzen duzu, horren eh? berri jakiteko? Ba, bueno, ba, idazkeraren e, ba, zati desberdinak astertzen dira ez, ba, Batetik bai, e, letraren formal, estalde batetik e, ritmoa edo abiadura, presioa, letrak eskerredo eskuina du derroen berroen goraberak espazioak uh -huh. Danak ere bakoitza bere eza gorra izango ditu baina danak osotasunean neurtu beharko dira. Hori da. E, ez da berdin ba idazkera txiki bat e, bueno, ba, presio handi batekin edo ba, uttzuna askorekin edo gutxirekin, osaga pixka bat beti testungguru hartsuna konduta mai ba, egiteko interpretazioa. Grafologoak lan asko alditu, lako testoak interpretatzen? E, bai, mono mm. Irakazle lanetan zabiltzaren, Irune, bai. zuk izan ere, irakatzere egiten duzu nola idatzi darren? Ze postura hartu behar den idazteko garaian? Bai, baita Irune, bai. zuri ohar bat edo idatzi eta eskuzi pasatakoan zuk gauza bat baino gehiago ikusiko dituzu, ez ohar horrek dioena bakarrik, seguru asko? Eh, bai, baina bueno, egia izan beti behar da, ba, bueno, ba, dokumentu gehiago, mota desberdinetakoak eta normalean ba, korrika egiten direnak eta apunteak eta alakoetan, ba bueno, gure ritmoa eta espazioaren erabilerpena pizkat aldatuta egotenda esta, baina bai erakusten ditu ba, bueno, ba, gauza batzuk, ez? ba bori, ba hori ba, ze bastakite pertsona perfeizionista den edo... Bueno, ez dakitalako esau barri batzu bai... Lehenengo begirada baten ikusi aldira, er? Baina zembat eta ba, dokumentu gehiago daukagun ziatzagoa izango da... Hortik ataratzen dena. Lehen da biziko biztadizoak, zenbait gauza agerian uzen ditu. Ba. Zenbateko testoa berrizaten duzuek, duzu ola ondorio jakin batzutara iristeko? Ba, normalean, bon, hori ba, horri bat baino gehiago eskatzen da, eta ba... Bueno, bentsat, ba, hogeta, boz bat lerro, eta eta zinadura bat, edo bi, doiru, or, normalian egiten direnak, eta, eta bueno, horri zuri baten, zenbat, eta, bueno, e, oza, idatzia originala, ez se fotokopia. Eta gero, ba, bon, zenbat, eta gehiago hori, bueno, ba, inguratu, ikusi ja hor zer dagoen, e, bueno, zer den itazkera mantentzen dena hori ikusteko, ba, agiri asko behar da, ez da, hor ba, Baia, bueno, benzate 30 dalerro eta sinaduraekin hori surian, ba, gauza 27 jakin daiteke. Esaten ari zait hemen gari, badazpadere suri oharrak edo olentzerori idatziko dion carta eta horrelakoak eh ordenagailuz pasako melon dizkizuke. Ze <risa> hiritzen saisu, irudena. <risa> Horrekin well, ja tankerari egingo dio zu hartu, eta. Or or ja ikusten du da, ba, ba jartzen didala alako, bueno, barretantzerakoan ba, es, ez hartzeko. Bentzat hori, eta, ordun erreserva maila ba, bai ikusten da. Ordenagailuak etxai alditu zuen, grafologoek? Ez dakit, nik Eta, dena den, bueno, ba, ordenagailu zere, hor, e, ba, zelan nintazten den, horrek ere, ba, zerbait bai irakusten du nahiz, eta ez dagoen nolan ikerketa holan ziatzik ez da, baina, bueno, ba, aukeatzen den letra mota eta zelan... E, Bueno, antolatzen den bera ere, ba, bueno, ba, horrek ere zerbait, bai, esan ezaken hortasunari buruz, ez da? Baina, bueno, ez dago gola ikerketarik, eh? Atzean, eh? Ez dago ikerketarik. Eta ora, hemen, hemen adibidez guk eskuartean balitugu hemen gidoi batzuk eta paper batzuk, bai. galde zuriknako galdeteket horrela, eta hemen inguruan egiten ditugun borroia, konponketak, hemengo margaritatsoa dibujua, horiek ere baldira zuretzakoa dirazgarri? Bai, eta marra eta... Eh, telefondoan gaudenean eta egiten direnako, resta eta bai, oza, guzti horrek bai erakusten duizateko erabatez beste gozaba da, bueno, ba, zenbaterainoko ikertu izan diren alako zerak ez, baina alako imprezioa ba, bueno, pixka zehazten edo imprezio bat eukitzen bai lagundu aldu ez, horri egiten den denak horriari badazpada ere bueltan mango diogu, irunei barra grafologoa, eskerrek asko dozege zeu eik, erarte